Синоптичната прогноза за утре в София очаква се термометърът да надмине 50 градуса. В София 50 градуса, така е у първата среща на бъдещето в Френския институт и в ефирен хоризон до обед. Това ще е поредица от дебати в Френския институт за предизвикателствата на нашето време с участието на водещи учени от Франция и България. Става дума за промените, които се случват с света и обществата ни през научен и технологичен поглед, доколко науката и технологиите могат да допринесат за по-добрия живот на обществата ни или пък обратно да ни отчуждят. Първият публичен дебат ще се проведе днес от 18.30 до 19.30 в Френския институт с вход свободен. А сега, специално за слушателите на Хоризонт, доктор Паскал Броконо от Франция ще дебатира климатичните промени с доцент Борис Комитов геофизик и астроном от Института по астрономия към БАН. Доктор Бракуно е изследователка от университета versailles saint Ан anivlin Франция, ръководител по темите климат, биогеохимични цикли и техните взаимодействия в лабораторията по науките за климата и околната среда. Тя също така е изследовател в комисията по атомна енергия. Тя се занимава с физическо моделиране на климата, процеси на взаимодействие между океана и атмосферата, палеоклимати. Добър ден, доктор Бракуно. За прево да помага Соня Васева. Доцент доктор Борис Комитов е геофизик и астроном от Института по астрономия Камбан. В момента той е в студиото ни в Стара Загора. Добър ден и на доцент Комитов. Добър ден. Сега, преди да започнем същинския дебат, ми се иска да чуем това. Това е звука от един от ураганите, които ми се случи да преживея и то носещ името Ирена, август 2011 година на Източния бряг в Съединените щати. Все по-зависимо от екстремни климатични събития става човечеството. Промените в климата засягат всички, няма недосегаеми. Бушуващи урагани, резки застудявания, покачване на нивата на океаните, гигантски наводнения всичко това изпитваме на гърба си в планетарен мащаб. Сега ще направим опит за един кратък и концентриран дебат в навечерието на глобалната конференция на ООН за климата през декември в Париж. Дебатът за и против теорията за климатичните промени ни задължава да погледнем назад към момента, когато се говореше предимно за глобално затопляне и газовете спарников ефект, а извън научните среди хората се шегуваха, че става дума за глобално застудяване. Шегата на страна Екстремните промени в климата ни задължават да си поставяме ключовия въпрос. плод на човешка активност ли е промяната в климата или е резултат на естествени процеси и цикли? Ако е първото, има какво да направим, ако е второто, какво ни остава? Имаме шанс, надявам се сега, да противопоставим позициите на двама учени: един френски, и един български в хоризонт до обед, заради късото време, 20 на минути, максимум за всичко с превода, трябва да е суров регламентът ни. Започваме с 2 минути и 30 секунди до 3 минутна на теза от всеки. После всеки ще има време за въпрос към опонента си и възможност да отговори. Давам първо думата на доктор Паскала Бруконо, 18 години опит в моделиране на климата. На какво се дължи а, промяната в климата и тези а, екстремни климатични явления, които наблюдаваме напоследък? Alors depuis de plusieurs années plus de 20 ans la communauté към която аз принадлежа, тя наистина отправи този сигнал и каза, че климатичното le changement climatique с a дейност. une au paraît tous du climat et l'activité много емисии на въглероден окис, така наречения СО2. И, и ние наистина успяхме дефицер, да покажем, с, с познанията, с които дефицер, разпораг, климат, разполагаме, да с моделирането, дефицер, което ни позволява да, си да симулираме процесите, че наистина дефицер, увеличаването на е тези парни, парникови ефект, дефицер, който е резултат и който се отразява върху климатичните процеси и промени по последните 50 години. Това, което знаем също така, е, че благодарението на палеоклимата, т.е. Носта, да наблюдаваш климата в развитие, но като започнеш от миналото и върху тази тема размишляват колегите и това нещо го правят в Антарктида и в Бронлайн и затова успяхме наистина да се върнем назад 8000 години в състава на атмосферата и можем да кажем, че количеството на тези газове са безпредседентно високи, голями. Това също, което знаем е, че ние можем да, да в наистина да осъществим една връзка между различните а? климатични явления и феномени, Парцивие, като примерно увеличаване количествата дъжд респективно пороите, които са в пряка зависимост от това, което се случва в климата. Благодарение, пак повтарям, на моделирането и благодарение на социоекономистите, които могат различни хипотези да развият и които се отразяват нашия начин, по който ние консумираме или потребяваме или развитието на индустрията. Каква ще бъде също така? Си задаваме въпроса за земеделието в бъдещето и можем по този начин да направим определено така Движдане за това, което може да, да се свърши. И всичкото това ни позволява да кажем, да стигнем до заключението, че ако продължаваме по този начин, наистина в 2100 година може наистина да се окажеме с климат с 4 градуса по-висок от този, който среден имаме по-настояще. Но ако още ден, днес ние приемем важните мерки свързани и тези, които се обсъждат на прочутата конференция в Париж, нарече на КОП-21, мисля, че наистина, ако се предприемат мерки, с не повече от 2 градуса може да мръдне нагоре температурата. Разбира се, от тук идват и дебатите да отговорим на въпроса как можем да се приспособим към промените на температурата, защото наистина промените са факт, които ще се отразят върху всяко едно от нашите общества. Благодаря на доктор Паскал а, Бруконо, 8000 назад, в, години назад във времето могат да ни покажат а, как се развива климата и а, да ни предупредят за а, засилването на опасността, тези климатични промени да доведат наистина до, до, до пред, екстремни предизвикателства човечеството. Трябва да се направи нещо, казва а, доктор Паскал Бруконо И е много ясно какво трябва да бъде то. Не трябва да се допуска температурата да се вдигне с 4 градуса до 2100 година. Има начини това да се случи. За това се прави и голямата конференция в Париж на ООН. Това е тезата, с която влиза доктор Паскал Бурконо в дискусията. Нека сега да чуем доцент Борис Комитов. Неговият отговор на въпроса човешка дейност Геофизика, слънчева физика, слънчева активност ли са причината за климатичните промени и в нашите ръцелия да направим нещо по въпроса? Доцент Комитов. Започвам отзад напред. Значи първо трябва да кажа, че няма никаква опасност, прогнози, хипотетични като тази за София, която в началото да обявихте, може да се случи, нито в 2100-та, нито в 2200 година, нито в 3000-та година. Значи това първо. Второ, смятам, че принципно е невярна теорията за антропогенното глобално затопление. По принцип, аз съм категорично против тази теза. Считам, че не само аз, разбира се, ние също сме така обширна, голяма група хора, които се занимаваме с тези въпроси, доста отдавна пред това някой от нас. Считам, че общият първичен доминиращ фактор за климатичните Промени е Слънцето и неговата активност, но не чрез един, а най-малко чрез пет различни физически механизма. Чрез вариации на светимостта, свързани с площите на петната и факелите, но това всъщност е най-слабият от Слънчевите фактори върху климата. Второ, чрез вариации на параметрите на Слънчевия вятър, което поражда промени в потока на частиците, идващи от далечния космос, т.е. галактичните космически лъчи. Оттам това пък влияе върху скоростите за образуване на аерозоли и облачност. Трето, чрез слънчевите изригвания и слънчевите коронални дубки, водещи до геомагнитни бури, което от своя страна, чрез земните електрически токови системи и земното магнитно поле, довежда до микросмущения върху околното въртене на Земята, което пък предизвиква от своя страна инерчна сили в земната кора, оттам и стимулиране на земната тектоника, вулканизъм и земетресения и динамични ефекти върху океанските течения и отделянето на активни газове плюс образуване на аерозоли. Четвърто, слън, е, силните слънчеви изриквания са свързани с слънчеви протонни ерупции, които пък на свой ред пораждат така наречените радиационни бури в околоземното космическо пространство и високоенергетичните протони проникват в атмосферата на Земята, включително и до самата земна повърхност в екстремалния случаи, особено в полярните райони, където влияят върху баланса на азотните окиси и озона в средната и ниската атмосфера, което пък е свързано с климатични ефекти. След това 6 знакът на Общото магнитно поле на Слънцето и структурата на междупланетното магнитно поле внасят специфично влияние върху ефективността за повечето изброените механизми. И тук специално внимание трябва да се обърне на факта, че основните барични центрови с планетарно значение, такива каквито са исландски и алюдски минимуми, се намират в близ... обърната към Земята, към екватора периферия на Северния полярен овал, т.е. района на полярните сияния. С... Това е една зона, която е много чувствителна към на Слънцето процеси. Това всичко повлича влияние върху режима на атмосферната циркулация, интензивността на образуването на атлантическите циклони и средиземноморските циклони, което пък е свързано с първите. Това от своя страна повлича върху Себехише влияние върху климата и на, в обширни райони в Северното полукълбо Аналогични процеси можем нали, да проследим в Южното полукълбо. Ефект от тези влияния може да се проследи на Балканския Нали, Говорим за това, което е свързано с исландския минимум и влиянието на слънчевата активност. Това е, например, наличието на 20-22 годишна цикличност в температурите и валежите, статистически много добре изявен. И а, можем да кажем също така, че описаните в по-горе механизми могат да обяснят практически цялото поведение на климата на Земята през холоцена и около 30 до 50% от климатичните промени в по-далечното минало. В по-големи мащаби от време, т.е. в по-дългосрочен план, играят съществена роля и други причини, като например циклите на Миланкович, които са свързани с а, промени в параметрите на земната орбита, движението на континенталните плочи, вариациите на вътрешния земен топлинен източник, както и свръх дълги вариации на Слънчевата светимост, които, за съжаление, няма как да познаваме. И смятам, че всичките тези неща, за които говорих, Uh, всъщност, извоя, доцент че, Комитов, пострадяват... да. а, преминаваме минутите, с които разполагате. Да. Говорите вече 4 минути, затова ви прекъсвам. А, нека да обобщя. А, доцент Комитов твърди, че няма основания за катастрофичност, че става дума за а, слънчева активност, най-общо казано на максимално популярен език, за геофизика за геомагнитни полета, промени, за това влияние на слънчевата активност, която достига до Земята и на практика, ако мога, съвсем лъишки да се изразя, слънцето, което разтапя ледените шапки и води до повишаване на нивата на водата в океаните, от там до климатичните феномени, които наблюдаваме да обърна към доктор Паскало Бруконо възможността да зададе въпрос или пък да опонира на току-що чутата теза? Ало... Звързвамето, че ще бъде напълно съгласна с господин Не само Слънцето е причина с климатичните промени, въпреки че аз ги отчитам, разбира се, и съответно с параметрите, които бяха посочени, арбитармите параметри и всичко, което може да бъде свързано с промяната на интензивността на силата на Слънчевите лъчи. Разбира се за е тези периоди. Слънцето е много важно, но това, което ние доказахме, е, че в, a, по отношение на сегашният период в момента не бихме могли да говорим за някакви промени на температурата или енергийни изменения, които настъпват. Други обяснения бяха наденика, бяха приведени други ефекти, свързани от различни от слънчевите ветрове, с бури трите сайрузолите за които des се говореше преди малко, ай нови е оченки е бяха, бяха направени. Дори един опит беше направен на в, ça, в Франция, който показва, че наистина се случват неща, не tout dans les Но въпрос, montrer, uh, uh, sur les changements actuels liés е за колко uh, промени или за изменения. в сегашния период че да докажем наистина е, газовете, които се излъчват та систи, така поголовно, влияят е отрицателно върху клетивниче промени. Парниковият ефект It's наистина е съществен. Sure Всичките тези частици, It's които могат в един момент да доведат до намаляване на температурата на атмосферата. Така че мисля, че наистина ефекта от парникови ефект. Парниковият ефект за мен е много по-съществен и важен. До, доцент Борис Комитов, в студиото в Стара Загора, а, Стара Загора, какво мислите за ефекта от парниковите газове, комбинирани с слънчевата активност, за която комбини... говорите, до каква степен значи, първо, те да имат кажа... влияние? Да, първо мога да кажа, че официалната съвременна климатология, тази, която поддържа средителството около Световната метеорологична организация, не отчитат, т.е. подценяват реалното влияние на Слънцето около 4-5 пъти. Най-малко. Това първо. Второ, предимно те говорят за вариации на Слънчевата светимост, свързани с пряко или косвено със Слънчевото петнообразуване. Това е най-слабият канал, чрез който Слънчевата активност влияе върху Слънцето върху климата на Земята, извинете. Сега по отношение на парниковите газове. На практика няма устойчива връзка между среднопланетарната температура и е концентрациите на парниковите газове и специално на въглеродния двоокис през последните 150-170 години. Се редуват периоди от 30 години, в които такава връзка има, с други такива 30-35 годишни периоди, в които няма такава връзка или дори тя е обратна. През последните 15 години среднопланетарната температура е практически постоянно. Говорим за температурна пауза и съдържанието на Село-2 продължава да расте в същото време. Тоест причината за общата тенденция на затоплянето на климата през последните 300 забележете, 300, а не 150-170 години трябва по-скоро да се търси някъде другаде. Поведението на климата, както в регионален, така и в общопланетарен план най-общо не съответства на затоплистските теории. Остатъчната северна полярна шапка, например, през 2013 година беше с около 50% по-голяма от Попош от 2012, според някои затоплиски теории, трябваше през 2013 година, в края на лятото, практически да няма ледове в Арктика. Значи същото нещо можем да говорим и за крайбрежния лед в Антарктида, който през 2014 година крайбрежния лед достигна ригортност стоености. И аз мисля, че много така изкуствено би било да се търси обяснения на тези факти в теорията за глобалното затопляне. Освен това, трябва да кажем, че човешката дейност, тя е не само пренебрежим в климатично количествено изражение, но също така тя е и разнопосочен фактор по отношение на климата. На практика има стотици и хиляди дейности, които са свързани с отделянето в атмосферата на различни продукти, които по-скоро могат да водят към захлаждане, отколкото към затопляне. Например, дейностите, свързани с отделяне на киселинни газове и образуването на аерозори. И трябва да ви кажа, че ако се отчете наистина това, което става на Слънцето в момента, защото характера на Слънчевата активност и е Слънчево-Земните връзки, специално връзката Слънчева активност, космическо време, висока атмосфера на Земята, средна атмосфера, е съществено променена приблизително от 70-те години насам. Значи в момента имаме. Съществена разлика между процесите на Слънцето, които са стават сега и в миналото, с тези, които са ставали, да кажем, например, през 40-те, 50-те, 60-те Ясна е тезата. Благодаря ви, доцент да. Комитет. Така че ние можем много добре да обясним, нали, чрез Слънчево-климатичните връзки. Ясно, вие обяснявате да. чрез Слънцето климатичните промени. Слънцето или човекът? максимално кратко формулиран въпрос. Доктор Паскал Бруконо. За мен сегашното климатични процеси са свързани с човешката бейност, които променят параметрите и които наистина се отразяват върху нашият живот. Сегашната теория се основава върху физиката от началото на 19 век, където учените са разбрали парниковия ефект, който се отразява върху промяната на температурата и който също така има много пряк ефект, който е свързан с изпаренията в атмосферата, което се увеличава, когато се увеличава температурата и намалява, когато температура намалява. Така че на базата на тази физика, на термодинамиката на атмосферата, която, която че ние сме способни да кажем, че по-настоящи парни ковият ефект, ефект въздейства и дори бих казвала доминира като обяснение от върху човешката дейност. Нека да попитам а, какво ще стане ако успеем да задържим глобалното затотване само до 2 градуса и как, как, как то може Pas plus. Et comment ça peut se passer là 2 de petits degrés, 4 дизе, Alors les les 4 degrés je voudrais uh, juste maximum на скоростта на затоплянето. Това означава изключително голямо взрив на екосистемите, увеличаване на опустошителните дъждове и разбира се и на водните ресурси, които заливат планетата. Аз благодаря на двамата участника в този а, съкратен мини радиодебат доктор Паскал Бракуно от Франция и доцент Борис Комитов, когато включихме от студиото ни в радио Стара Загора. Днес вечерта в Францки институт дебатът продължава с доктор Бракуно и Георги Стефанов, експерт по промените в климата в Световния фонд за дивата природа.